cala contro nella bastone sto nano me lo mata come lista da come c'io re la mia tomiteo nel nuova era scalmandò portara la redenzione lo porta scritto sola sua bandiera e rivoluzione e allora le 10:31 e lunedì 16 di aprile 2012 Si ritorna dopo un'assenza di una settimana a Radio Scadi, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo una puntata molto lunga, quella di oggi purtroppo perché dobbiamo occuparci di avvenimenti molto drammatici. treremo infatti dell'assassinio da parte delle forze di sicurezza basche di un uh, giovane tifoso dell'Athletic Bilbao Iñigo uh, Cabasas Liserans ferito a morte da una pallottola di uh, gomma in uh, seguito ai eh, agli scontri che si erano verificati dopo la partita di eh, Europa League fra Athletic Bilbao e eh, Schalke 04 eh, parleremo di questa morte l'ennesima e eh, parleremo più in generale delle pallottole di gomma e dell'uso che se ne fa di questa arma cosiddetta non letale, ma che poi tanto non letale non è come eh, si è potuto vedere nel caso del giovane basco e come si è, eh, è vedere anche nel caso di tante persone che sono rimaste eh, mutilate a causa dell'utilizzo di queste pallotto le avremo una uh, intervista con un uh, ragazzo italiano che ha perso un occhio un uh, paio di anni fa e che da allora sta portando avanti una battaglia contro l'utilizzo di queste munizioni quindi e una corrispondenza con Barcellona, una corrispondenza con uh, Bilbao, parleremo di eh, nuove e eh, vecchie forme di eh, repressione, in particolar modo per quanto riguarda la uh, legislazione, ma uh, ci sarà anche tempo per uh, raccontare uh, eventi uh, positivi, eventi positivi che arrivano sempre da um, dalla Catalogna, ma arrivano anche da uh, Donostia, da San Sebastian, dove dopo tanti anni è tornata a sventolare la bandiera repubblicana. Un pochino di musica e poi entreremo nel vivo della trasmissione. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Amostolas Está regina mater misericordia mater misericordia Ricordia, magari se ricordia, magari se ricordia, magari se ricordia, magari se ricordia, magari E allora andiamo a, a cominciare la a puntata odierna di uh, Radio Euskadi partendo dalla uh, settimana scorsa. Cominciamo con diciamo le notizie più o meno di uh, agenzia. Questa la notizia. L'Ersansa, la polizia uh, basca uccide un ragazzo di 28 anni che celebrava il passaggio dell'Athletic di Bilbao alle semifinali dell'Europa League. Neanche una a manifestazione, quindi, ma un momento di gioia collettiva per la squadra che è simbolo di un'intera popolazione. Ignigo Cavacas Liseranzu ferito eh, nella uh, serata di uh, giovedì uh, 5 di uh, aprile è uh, morto lunedì uh, scorso. E, um, ha passato alcuni giorni in uh, agonia e poi è arrivata la morte celebrare. Il Dipartimento del Ministero degli Interni spagnolo ha subito emesso un comunicato dove rassicurava sul fatto di aprire un'indagine per determinare se il ferimento potesse essere determinato dalla erzanza o o meno, ma in realtà è apparso subito chiaro di chi fosse la paternità di quel omicidio. Numerosissimi testimoni oculari hanno raccontato degli attacchi chi indiscriminati e senza alcun tipo di motivo portati dalla polizia autonoma basca nei confronti delle persone che stavano uh, festeggiando la uh, partita. Questa la uh, notizia che è, è arrivata a uh, lunedì la la notizia tragica lunedì scorso ehm il uh, giorno dopo in seguito all'autopsia la uh, conferma che eh, la morte del giovane era avvenuta a seguito dell'impatto oh, con un proiettile di gomma sparato per l'appunto dalla polizia autonoma Allora, noi fra uh, pochissimo ci uh, metteremo in uh, contatto con uh, un uh, compagno che vive a Bilbao e che avrà modo di raccontarci nel dettaglio quello che è, è avvenuto, ma uh, sia uh, per quanto riguarda uh, l'attuazione da parte della Ersanza, che poi ha, ha provocato la morte di Ignigo, ma sia anche quello che è successo uh, dopo. Grazie. <coughs> Ovviamente le autorità hanno negato la paternità del omicidio fino all'autopsia del corpo del giovane, autopsia che si è conclusa il giorno dopo la morte, quindi martedì scorso e eh, che ha evidenziato come senza ombra di dubbio la morte fosse dovuta allo sparo di una pallottola di eh, gomma, pallottole di gomma che vengono utilizzate da tempo dalla polizia autonoma basca e eh, non solo il loro uso uh, poi si è espanso a uh, tutta uh, tutto lo stato spagnolo, sono in dotazione sia ai Mossos de Squadra in Catalogna hacia la Policía Nacional que opera nel uh, resto dello Stato spagnolo con uh, conseguenze eh, terribili. Ci sono tantissimi casi di giovani e giovanissimi soprattutto che sono stati uh, resi invalidi o mutilati e poi appunto la morte di Ignigo avvenuta esattamente una settimana uh, fa. Uh, da uh, dieci giorni, quindi da quando Ignigo era ancora in, uh, in coma, si moltissima tiplicano le iniziative e le manifestazioni di uh, protesta e manifestazioni che chiedono soprattutto le dimissioni immediate del ministro dell'Interno del Paese Basco Ares e che chiedono lo stop immediato all'uso delle eh, pallottole di eh, gomma. Ci sono state manifestazioni in giro per uh, tutto il Paese Basco, ma anche fuori dal uh, Paese Basco eh, e eh, c'è stato anche per ora un uh, piccolo passo in avanti nel senso che eh, pare che che eh, insomma siano state emanate delle circolari che renderanno più eh, controllato l'uso di questo tipo di munizioni, ma insomma si chiudono le eh, stalle quando i buoi sono abbondantemente scappati e quando appunto ci eh, ritroviamo con un ragazzo di eh, 26 anni che ha perso la vita in seguito a una festa, perché quello che stava succedendo era una festa per le eh, strade di eh, Bilbao. Eh, ieri ha 6 uh, giorni dalla morte di eh, Ignigo c'è stata una uh, enorme eh, manifestazione organizzata da soprattutto dai tifosi del dell'Athletic, ma uh, non solo, manifestazione a cui hanno preso parte eh, migliaia uh, di uh, persone, manifestazione con cui si chiedeva uh, giustizia, ma soprattutto si uh, chiedeva e si chiede che non possano accadere più fatti di uh, questo tipo che che si metta uno stop all'uso di queste munizioni e soprattutto che l'attuale ministro dell'Interno del uh, paese basco se ne vada. Sul uh, quotidiano uh, gara di oggi ci sono tantissime uh, interviste fatte a chi uh, ieri ha partecipato alla uh, manifestazione e tutte e tutti coincidono col uh, dire che quella che è successo è uh, una vera e propria barbarie ma coincidono col dire anche che uh, quello di Enigo è un uh, omicidio uh, annunciato che questo uh, quando uh, si opera in un certo modo, quando la politica dell'ordine pubblico è fatta in una certa maniera, è chiaro che uh, primo è chiaro che si sta uh, cercando il morto e uh, il morto purtroppo alla fine è arrivato. Nadie me conoce, yo vuelo los cielos. Soy el que conviva, todos los castinos. Defendiendo mis principios Mis privilegios Gloria al Señor Me hace reverencia Todo Jesucristo Haga Vienen a mi iglesia Hasta los obispos Haga lai Parlamentos Periodistas Son mis putas Que servidio Yo resunto La conciencia Les doy cuerda Ya corre Hi E allora, siamo al telefono con Nicola. Buongiorno intanto, come al solito, grazie per la disponibilità. Ehm Ciao Nicola, ci senti? E eh, ciao ciao a te e a tutti quanti gli ascoltatori e le spettatrici. L'unica cosa che ti sento molto molto debole. Ok, adesso dovrebbe andare un ecco, pochino meglio. Molto meglio, meglio per... molto meglio. Perfetto. Notizie da tecnologia. E eh, eh, facciamo il possibile. Senti Nicola, prima che ci mettessimo in contatto con te, io ho provato a mh, sintetizzare in estremo quello che è successo al poco dopo la la partita eh, Athletic uh, Schalke 04. Fra all'altro una uh, vicenda questa che eh, in uh, Italia ha avuto pochissima eco mediatica, cosa molto strana perché mh, di solito i fatti uh, relativi al calcio, insomma, se ne sarei reso conto tu che stai in Italia da qualche giorno, hanno sempre invece un peso enorme, anche quando uh, sono uh, poco rilevanti, di questo si è parlato poco o o niente da da queste parti, chissà se sarà un caso. E eh, ti chiedremmo anzitutto un po' di raccontarci nel nel dettaglio lo che è, che è successo soprattutto di capire eh, che cosa sia accaduto poco dopo la partita che ha provocato questa reazione spropositata da parte della polizia che insomma ci dicono i testimoni i testimoni, testimoni sostanzialmente ha, ha caricato selvaggiamente ha sparato nel mucchio e questa volta purtroppo ha preso in testa un un ragazzo provocandone poi la morte. Sì, diciamo che quello che è accaduto è purtroppo um, un film visto già troppe tante volte eh, eh, in ogni angolo di Oscailleria, dei paesi baschi. Ehm quello che è avvenuto è che dopo la partita, una partita tra l'altro che eh, per spiegare anche il clima stiamo parlando di una serie di successi dell'Athletic di Bilbao eh, che stanno mobilitando con un livello di passione incredibile tutti i settori non solo della città, ma dell'intera provincia e di molta parte anche, diciamo, delle cittadine e dei cittadini baschi eh, in vista appunto delle due finali possibili, sia quella eventuale di UEFA che quella sicura eh, di Coppa del Re. E quindi diciamo i livelli di partecipazione sono assolutamente popolari così come al termine della partita eh, l'altro giorno la settimana scorsa era caduta. Stiamo parlando di una zona limitrofa allo stadio San Mamés, la famosa cattedrale del calcio spagnolo, così chiamata dagli stessi commentatori, appunto, eh, ciovinisti nazionalisti spagnoli e in questa piazzetta che molto vicina alla zona di tutti quanti gli altri bar che sono appunto molto molto frequentati prima e dopo le partite di calcio dell'Athletic ehm c'è anche l'Errico Taverna eh, che non solo è la sede sociale, diciamo, eh, di una struttura politica come la, scherda, la sinistra indipendentista, però è anche una di quelle eh, realtà che dentro la vita quotidiana, diciamo, del quartiere è molto molto presente e frequentata da gente che anche non è compagna, da gente che non è militante, da gente che non è diciamo eh, interessata alle vicende della politica. Eh, e per cui c'era quel giorno tantissima gente in quella in quella piazza eh quello che sembra che sia accaduto è che eh, c'era stato precedentemente una mezz'ora prima una una scazzottata tra tra due eh, persone che stavano diciamo abbastanza alticce di alcol tenendo presente appunto che eh, come avviene in molti discidi di le competizioni sportive di questo tipo, soprattutto quelle calcistiche, eh, diciamo l'alcol è un elemento presente eh, e soprattutto in una realtà come quella appunto basca e spagnola dove c'è una tradizione di voglio dire di bere e dove normalmente non succedono grandi grandi casini, se non appunto cose di ordinaria amministrazione come possono essere uno scazzo tra tra un paio di persone. Ecco, questo era venuto, era venuto eh, tra l'altro non davanti a Lerrico, era venuto eh, a una ventina, trentina di metri dal dal locale e all'improvviso, quando già appunto questa scazzottata che era stata sedata era durata pochi minuti, era stata sedata e è... è arrivata, c'èrivate all'improvviso quattro furgoni eh, della polizia autonoma basca, la famiglia terzaanza che hanno secondo quanto riportato da decine decine decine di testimoni, molti dei quali tra l'altro, poi diciamo la maggior parte non sono assolutamente militanti della sinistra dipendentista, quindi non possono neanche essere tacciati di essere testimoni di parte, addirittura ci sono turisti di Malaga, di altre città della Spagna che erano lì appunto in per caso diciamo presenti che sono stati eh, direttamente coinvolti dalle cariche che che torna a dire sono avvenute a ripetizione da parte della polizia le cariche non sono non ci sono state cariche con i manganelli sono state eh, appunto cosa che avviene molto molto spesso aprire eh, le porte laterali dei furgoni eh, scendere le squadrette eh, con eh, i fucili lancia pallottole di gomma e cominciare a sparare direttamente sulla folla. Ehm eh, Inigo il ragazzo che è morto è stato colpito da una distanza secondo l'autopsia che poi c'è stata eh, che parla di meno di 20 m e eh, quindi ovviamente non si può fare una misura misurare su quanti metri, però tenendo presente che le pallottole di gomma della polizia basca, per intenderci, sono grandi quanto una palla da tennis, sono palle di eh, caucciù durissima, ripiene da una piccola sfera di eh, di ferro. E per e hanno una velocità incredibile, tra l'altro assumono ancora più velocità, ricordano un poco le palle magiche di cui se eh, molti ascoltatori io credo che si ricordano di quando si giocava da bambini che rimbalzavano e prendevano velocità. E eh, la Indigo è stato colpito direttamente alla alla testa, eh, tra l'altro nella parte eh, posteriore della della testa e quindi è caduto a suolo. Molti testimoni dicono che eh, quando è caduto e eh, ha cominciato ad avere anche eh, dopo pochi minuti una serie di convulsioni ed è stato preso anche a calci da uh, dalla polizia basca Diverse persone hanno cercato di avvicinarsi e di dire di chiamare un'ambulanza e sono state a loro volta non solo allontanate, ma anche questa volta sì manganellate. Eh, e è soltanto dopo una ventina di minuti è è arrivata l'ambulanza. Eh, questo questi sono i fatti veri e eh, sono i fatti veri che purtroppo eh, come dicevo al principio sono per chi vive nei paesi baschi e so che tutto per chi poi è abituato, come dire, a subire livelli di repressione da parte della polizia o dei vari organi repressivi è, è qualcosa di normale, una morte forse anche annunciata, tenendo presente che c'è un'escalation negli ultimi 6 eh, mesi per lo meno da parte della polizia basca che torna a dire è sempre stata eh, in prima linea nella feroce eh, repressiva, però negli ultimi 6 mesi io credo che sì si possa delineare una forma di eh, vere e proprie escalation eh, nelle pratiche eh, repressive tenendo presente che questo coincide con eh, la creazione da parte del chiamiamolo ministro degli interni basco del governo socialista basco appoggiato dalla destra del Partito Popolare bisogna ricordarlo e eh, di una squadra di un nuovo eh, gruppo antiterrorista alle sue dirette dipendenze ed è tra l'altro uno di quei gruppi, cioè il gruppo che eh, anche all'interno eh, della stessa polizia autonoma parest eh, abbia che abbia creato non poche eh, contraddizioni e eh, così come anche in diverse occasioni alcuni eh, poliziotti legati a diversi sindacati interni della polizia hanno denunciato perché sembra che questi facciano praticamente eh, i cavoli loro, abbiano totale discrezionalità e anche ovviamente totale impunità, per cui devono anche non devono passare tra attraverso quei passaggi di eh, diciamo di vertici, di di eh, di comando e quant'altro come le altre gli altri agenti. Eh, quindi da questi sì, diciamo da 6 mesi dalla dallo scbmero di Bilbao del famoso il eh, centro sociale Cucuccia eh, passando per eh, le tante iniziative, le tante cariche che ci sono state, si sono succedute, che sono vere e proprie escalation fino ad arrivare appunto a giovedì scorso e, e, e tenendo presente che soltanto pochi giorni prima della eh, tragica giornata appunto di giovedì ci era stato lo sciopero generale del 29 eh, in tutto lo stato spagnolo nei paesi baschi e eh, nella capitale amministrativa di Vittorio Gassese eh, c'erano state numerosissime cariche da parte della polizia eh, una delle quali diciamo esattamente eh, esattamente una fotocopia di quello che è avvenuto eh, il giovedì scorso a Bilbao di fronte a Enrico Taverna d'Indauciu, vale a dire eh, un picchetto informativo che era davanti al corte inglese, che è questa grande catena la più grande catena di distribuzione di grandi magazzini spagnolo eh, è stato attaccato dalla polizia autonoma e eh, da distanza molto ravvicinata Un giovane compagno dell'università è stato colpito da una pallottola di gomma che gli ha sfondato letteralmente il cranio e questo eh, compagno è eh, rischiato la vita, è stato per eh, 4-5 giorni in coma che pareva irreversibile, alla fine ne è uscito fuori dal coma, ovviamente le sequelae saranno tantissime ed è ancora ricoverato in urgenza. Questo per dire il quadro e i, i, i fatti come eh, purtroppo sono accaduti. Ho capito, fra l'altro poi il giorno dello sciopero generale altre pallature di goma erano state sparate a Barcellona, anche lì diversi feriti, quindi insomma la, la questione è eh, purtroppo oh, generalizzata. Senti, in questi eh, dieci giorni ormai che ci separano dagli avvenimenti post partita a oggi ci sono state però abbiamo visto oh, tante manifestazioni, tante iniziative, tutte con la richiesta di, eh, di uno stop all'uso di questi giorni este balotto le manche ma con la richiesta di eh, dimissioni del chiamiamolo appunto ministro del dell'interno del del governo basco, questo curioso governo tecnico socialista ma appoggiato eh, dalla destra del del Partito Popolare. Eccoci, puoi eh, fare una breve eh, panoramica di quelle che sono state le nostre eh, discussioni. Sì, ritrazioni? guarda, eh, come tu dicevi le manifestazioni e eh, gli atti I ricordi linico e di protesta contro quello che vedo sono stati praticamente quotidiani. L'ultima grande iniziativa è stata fatta proprio eh, ieri durante la eh, la prima della della partita dell'Athletic contro il Levante. Ed è c'è stato un corteo silenzioso, che poi silenzioso alla fine della fiera non è stato, eh, che è partito dal centro di Bilbao, dal da, da Piazza Moyua e, e è arrivato fino all'entrata eh, dello stadio di San Mamés dell'Athletic. Una manifestazione che era stata convocata dalle eh, tifoserie dell'Athletic, eh, bisogna ricordare appunto che eh, il giovane che è stato ammazzato era un tifoso dell'Athletic di una appunto delle dei dei gruppi organizzati dell'Athletic, della della Peña Tirata, dei Pirati e una manifestazione di migliaia e migliaieri persone. E tenendo presente appunto che era una manifestazione non composta, diciamo, da era face su un pezzo significativo della società civile e tra l'altro assolutamente non solo giovanile, ma proprio rappresentativo di di tutto quello che è lo spettro sociale che è anche intorno poi al al calcio, a quello che muove eh, in termini di identità, di passione, di condivisione della filosofia di fondo dello stesso gruppo sportivo dell'Athletic, ieri si sono manifestati, però soprattutto ci sono state tante altre iniziative, bisogna ricordare che e eh, diciamo mh, tutte queste iniziative non sono iniziative che sono nate né promosse eh, dai compagni. Anzi, eh, diciamo i compagni stanno rispettando molto eh, quello che invece in questi giorni è il protagonismo della famiglia di mio, e dei dei suoi amici, della sua comitiva eh, che in, invece stanno facendo appunto un lavoro io credo estremamente importante in cui diciamo che eh, partendo da un, un soggetto ovviamente che non è politico, ma sono quello di familiare, dice eh, questo non deve più accadere, questo tipo di non è possibile eh, non c'è diritto a fare, si utilizza molto questa espressione non c'è diritto per fare queste cose eh, e quindi il problema non è, come loro stanno sottolineando molto che e eh, quello che è accaduto non è un episodio, come invece appunto il ministro degli interni, responsabile della polizia, eh, il mainstream anche legato appunto ai partiti spagnoli sta dicendo, c'è e eh, eh, vabbè, eh, purtroppo è stato un triste avvenimento, è successo un incidente. No, no, no, no. Quello che anche i familiari e gli amici stanno dicendo, appunto, che questo è uno dei tanti episodi ed è questa brutalità poliziesca che ha portato poi e eh, come ad avere questa conseguenza tragica eh, con l'assassinio di Dinho. E quindi diciamo che eh, tutte le iniziative alle quali anche i compagni stanno partecipando però sono direttamente organizzate e gestite da eh, dai familiari e degli amici eh, così come appunto dei gruppi delle tifoserie dell'Athletic, i compagni invece stanno facendo eh, attraverso le varie articolazioni per cui dei soggetti istituzionali che stanno facendo un lavoro diretto in cui si chiede esplicitamente la dimissione eh, appunto di Ades del responsabile del dipartimento degli interni eh, del governo basco, eh, triste personaggio, tra l'altro, eh, fino ad iniziative di eh, conferenze stampa e iniziative sotto il comune di Bilbao, il comune di Bilbao così pronto a emettere comunicati, a convocare conferenze stampa, quando eh, per esempio viene rovesciato semplicemente durante qualche manifestazione o al termine di una manifestazione un cassonetto di rifiuti eh, non ha emesso neanche un comunicato di cordoglio su questa vicenda, no? Il, il governo cittadino di Bilbao è in mano a uno dei eh, maggiori esponenti del Partito nazionalista basco, rappresentante eh, diciamo di quella estrema destra molto contigua al al Partito Popolare e eh, e eh, soprattutto difensore di quelli che sono gli interessi della grande borghesia eh, della città di Bilbao e dei poteri forti soprattutto della provincia di Biscaya. E quindi diciamo che la stessa conferenza stampa, per esempio, indetta invece dai collettivi sociali antagonisti eh, di Bilbao sotto il tribunale e cittadino è stato caricato dalla polizia, cioè eh, al termine della stessa conferenza stampa, cioè quando già era finita la conferenza stampa e, e i compagni erano per andar via stavano raccogliendo il tavolino che era stato messo, eccetera eccetera, sono stati caricati dalla polizia, sono stati alcuni feriti e alcuni identificati, portati in questura. Cioè questo per dire comunque che il clima e questo un clima però che ha accompagnato da io credo che questo sia importante soprattutto se legato al fatto che eh, la contraddizione in questo momento io credo che per il governo eh, socialista e per le forze diciamo eh, repressive e soprattutto per i grandi ispiratori che sono quelli invece che siedono a Madrid ehm si trovano di fronte non a una una situazione che purtroppo è successa tante volte durante le manifestazioni o all'altre delle manifestazioni della sinistra indipendentista. Ricordo a chi ci sta ascoltando che eh, da da quando è nata la polizia autonoma basca al principio degli anni 80 eh già sono morte eh, tre persone eh, per le loro durante le cariche eh, a conseguenza o de postumi delle eh, delle botte ricevute o eh, per esempio una una donna che è morta durante una manifestazione per un un un infarto, no, una, una una signora cioè che era avanti con gli anni che morì per un infarto durante queste selvagge cariche loro. Bisogna ricordare che hanno sparato durante e eh, con colpi reali di pistola durante diverse iniziative, durante diverse manifestazioni e soprattutto queste eh, purtroppo famose pallottoli di gomma hanno eh, prodotto centinaia e centinaia di feriti durante il corso di questi eh, lunghi anni e alcuni molto gravi, eh, basti ricordare anche tre cittadini italiani hanno perso l'occhio un occhio eh, durante le cariche della polizia eh, in situazioni appunto in cui queste selvaggi caricano eh, per esempio come successe a Donostia un fatto famoso sul quale la stessa poi il stesso tribunale europeo eh, condannò a un risarcimento il governo basco caricò dura, contro la moltitudine che riempiva nella città vecchia durante la festa di San Sebastiano eh, sparando discretamente queste pallottelle di gomma eh, ad altezza d'uomo e appunto un eh, giovane turista fu colpito e perse un occhio. Di questi episodi se ne sono stati tanti, però questa volta appunto eh, non sono i soliti a dover pagare, capito? O a dover subire le conseguenze della repressione. Eh, per loro il giochetto era semplice perché è chiaro se fosse avvenuto questo in un'altra situazione eh, non si sarebbero presentati così cioè se non fossero se non, se non era l'errico taverna, no? Eh, ed era un bar probabilmente normale dentro al al cuore della eh, che so, del centro fighetto di di Bilbao, non avrebbero assolutamente fatto una cosa di questo tipo, no? E eh, invece era l'errico taverna, pensavano che va, tanto E eh, come colpiamo eh, colpiamo bene. Sì, guarda, loro li chiamano la polizia basca chiama ai compagni, eh, ricordo un poco eh, abbastanza come chiamano i fascisti in Italia, no? Che i fascisti in Italia i compagni chiamavano cecche, loro li chiamano cervi, no? E eh, li chiamano cervi perché bisogna cacciarli, no? Sì, quindi loro sono i cacciatori, i compagni sono i cervi. Eh quindi simpatica questa cosa perché potevano cacciare eh, tranquillamente. Il problema è che però eh, appunto eh, è andato un, un po', po in cortocircuito questo. tutto questo. È andato in cortocircuito e io credo che l'elemento importante in questo momento che sta producendo una cascata non solo di reazioni eh popolari, boh, c'è una cascata di azioni politiche, ma anche alcuni passaggi eh, che da sempre, diciamo, il movimento eh, ha fatto propri e eh, come richiesta, per esempio, il ritiro di queste eh, maledette pallottelle di gomma, ecco, qualcosa si sta cominciando a muovere e eh, bisogna dire appunto che la reazione da parte della della gente, io credo che è una reazione importante, c'è un e eh, un'indignazione enorme eh, soprattutto nella città di Bilbao e eh, ma in generale nei paesi baschi su questa vicenda, perché tutti quanti sanno sempre quello che avviene, cioè tutti nei paesi baschi eh, sanno come funziona la polizia e quant'altro e eh, però questa volta, appunto, dicendo, ma non, non è possibile che in uno scenario, tra l'altro, in cui eh, non c'è più la lotta armata, non c'è più la caleborroga, non c'è più quindi un livello, diciamo, di eh, resistenza offensiva da parte della dei settori della sinistra indipendentista. In questo scenario voi continuate ancora a mantenere un livello eh, di persecuzione di questo tipo E quindi diciamo eh, è è molto molto molto interessante io credo questa dinamica perché è una dinamica che dà ragione poi a tutto quello che nel corso di tanti anni ha detto la sinistra indipendentista, è che la gente in questo momento sta appoggiando con rivendicazioni concrete eh, quali come tu ricordavi le dimissioni di Ares eh, e quali come il ritiro della uh, delle palottole di gomma. Tra l'altro c'era una richiesta fatta dalla stessa Commissione dei diritti eh, umani eh, dell'Unione Europea già dal 2001. Quindi eh, finalmente oggi stesso, notizia di questa mattina, Ares, eh, appunto, il famigerato responsabile del Dipartimento degli Interni ha deciso di eh, ritirare già da eh, da, da ieri eh, con una circolare interna mandata a tutte quante le questure e i commissariati della della Polizia autonoma di eh, non utilizzare, non si possono più utilizzare le palotte di gomma tranne eh, i rievasti speciali. Cioè in questo momento eh, qualsiasi pattuglia eh, della polizia ha dentro, come dotazione dentro la macchina e eh, per capirci la puntira classica della polizia noi italiana c'ha una dotazione che è un fucile con pallottoli di gomma e si utilizza moltissimo, no? Eh quindi le pattuglie la polizia diciamo tra virgolette eh, non in funzione eh, antisommossa, vale a dire come la celere da noi, eh, non può utilizzare queste queste questi questi fucili e queste pallottole di gomma. A partire dal 1 gennaio eh, del 2013 eh, verranno ritirate così è stato dichiarato ufficialmente, verranno ritirate tutte queste armi, verranno introdotte poi vabbè, questo è un altro elemento, come dire, anche questo curioso, ha un altro tipo di eh, che è un po' simile, diciamo, ai lancia lacrimogeni italiani no, c'è un sì. piccolo fuciletto che spara eh, delle sfere di gomma eh, di gomma piuma, però eh, rigida, legata insieme, diciamo, questa gomma piuma da sorta di colla che li rende però meno offensive e meno dannose di queste pallotti, queste palle da tennis con ferro e cauciù, no? Sì, sì. Eh e l'altra cosa Io credo anche questa rivendicazione da anni, eccetera, eccetera, che è quella che tutti gli agenti di polizia dovranno dal 1 giugno di quest'anno, dal prossimo 1 giugno, essere dotati di un numero di identificazione sulla eh, sulla divisa, sull'uniforme. Questo è importante ehm perché qui la polizia dentro questo carattere di impunità per cui tutto vale contro il cosiddetto terrorismo, no? Eh vanno incappucciati, bisogna ricordare che la polizia tornabaasca va incappucciata con passamontagna eh, neri e non hanno nessun tipo di eh, distintivo, nessun numero di identificazione e questo ha permesso appunto di eh, come dire, una impunità totale durante tutti questi 30 anni di criminale, opera di repressione nei confronti dei movimenti popolari e della e della sinistra indipendentista. Piccole vicoli, come dire, piccole conquiste? Probabilmente sì, però voglio dire è già un passaggio in avanti che eh, questo tipo di situazione è venuta a se creare intorno a tragica eh, alla tragica morte di Ignigo, però eh, ha permesso tramite le, la rabbia popolare di portare di portare a casa e soprattutto ci permette di continuare a lavorare su una crisi politica che sta investendo in questo momento ancora di più quello che già era appunto il livello di crisi che viveva il governo eh, il governo basco. Nicola, ti ringraziamo in ultimo, molto rapidamente, approfittiamo della tua presenza per dire che l'altro ieri, sempre a Bilbao, c'è stata un'altra grande manifestazione, questa volta di carattere però più politico, una manifestazione popolare contro le leggi di emergenza, in particolar modo contro quella che nello Stato spagnolo viene definita la cosiddetta dottrina politica. Parò, ecco, poi eh, raccontarci in uh, breve quello che è successo e eh, insomma, eh, un quadro legislativo che continua ad essere piuttosto inquietante, ecco, quindi Sì, e la dottrina Parò vede, eh, eh. è una dottrina che eh, come dire, eh, dal punto di vista della eh, giurisprudenza è un ulteriore elemento di, di barbarità eh, val dire che con la dottrina Parotte, mentre prima il codice penale spagnolo, così come quello italiano, ti condannava per una sola volta per lo stesso reato, cioè tu non potevi essere condannato, per esempio, per partecipazione a bandarrmata, no? eh più volte, no? Vieni condannato eh, a una pena di un tot di anni per per questo delitto. Invece la dottrina Parotte fu un'invenzione del governo Zapatero, ovviamente con l'appoggio diretto del Partito Popolare, eh, per introdurre di fatto l'ergaspolo che nella legislazione spagnola non esiste, per cui viene esteso, cioè a dismisura soprattutto nei confronti di quei prigionieri, quelle prigioniere che hanno già compiuto eh, tra i 20 e i 30 anni di carcere e eh, e eh, appunto militanti militanti dieta che hanno già compiuto una condanna larghissima e per evitare che eh, potessero uscire per decorrenza dei termini si inventò questo giocattolino eh, giuridico che ha aggiunto appunto anni su anni eh, a dismisura, allargando a dismisura la la la condanna a questi prigionieri. Mm dopo la fine, diciamo, del dell'attività armata di ETA e dopo il processo che è avanzato eccetera eccetera, sembrava che uno degli elementi, così come appunto, non solo la sinistra indipendentista bensì in molti settori anche di giuristi democratici, soprattutto anche a livello internazionale si stava chiedendo che questa eh, follia eh, democratica e giuridica eh, venisse immediatamente eliminata. Sembrava che il tribunale costituzionale ci si dovesse eh, come dire esprimere a favore di un eh, dell'eliminazione di questa dottrina parotte, se non in forma complessiva, perlomeno su tutti quanti i ricorsi che erano stati presentati a livello personale dai prigionieri eh, che su ognuno di questo ricorso venisse appunto a dar ragione a ai appunto alla difesa dei dei prigionieri e venisse appunto ritirata questa ulteriore e eh, questo ulteriore aggravamento di condanna, questa ergastolo non dichiarato. Questo non è accaduto, non è accaduto eh, diciamo che eh, se non per tre persone solo, eh, no? E quindi diciamo che eh, un, un, una piccolissima parte infinitesimale rispetto eh, agli altri che sono 30 casi che invece sono sono rimasti su questa su questo livello di eh, di condanna E la manifestazione dell'altro giorno è stata una manifestazione io credo molto importante perché eh, ci sono state più di 25.000 persone che ancora una volta testimoniano eh, il diretto coinvolgimento, partecipazione e sensibilità che sulla questione eh, dei prigionieri delle prigioniere politiche basche esiste nell'insieme della società. Eh, Ricordo che soltanto il 7 di gennaio di quest'anno eh, più di 150.000 persone eh, riempirono le strade di Bilbao per chiedere la amnistia generale ai prigionieri politici. Ecco, diciamo che purtroppo però eh, dall'altra parte ci sta, mentre da parte della sinistra indipendentista eh, ci sono tanti atti unilaterali che si stanno facendo in questo momento e che stanno portando a un accumulo di forza e una conquista di egemonia politica, sociale e anche culturale all'indemmentire la società basca e eh, diventando quindi, come dire, attore prioritario della vita politica e anche delle prospettive di governo generali in questa fase di transizione e anche a livello istituzionale. Dall'altra parte c'è invece uno tenere le bocce ferme, eh, mantenere in standby la situazione perché da parte del governo della destra e del Partito Popolare, così come da parte di altri settori del Partito Socialista a livello statale, eh, c'è una ragion di stato che gli dice eh, di mantenere appunto la situazione ferma, di non fare nessun passo, neanche piccolo, diciamo. Eh, nella direzione di di una risoluzione del problema e eh, delle conseguenze del del conflitto, la questione dei prigionieri U è la prima di queste e quindi diciamo eh, ci troviamo ancora in una situazione in cui lo Stato è in guerra eh, mentre la società basca, grazie proprio alla sinistra indipendentista, è su un altro binario e viaggia su un altro treno e eh, purtroppo però le conseguenze eh, quotidiane ancora ci sono, le forme repressive, ne ricorderemo prima una, quella che purtroppo ha portato alla morte di Niggo, quest'altra ne eh, un'altra e eh, e quindi diciamo che eh, il livello in questo momento è di continuare a premere e a conquistare spazi di adesione eh, per una soluzione generale complessiva dei del conflitto e delle conseguenze del conflitto anche armato e eh, cercando di mettere in contraddizione un governo come quello del Partito Popolare che eh, diciamo su questo terreno io personalmente credo che dovrà cominciare e eh, primo poi a a muoversi, a dare delle risposte perché anche gli elementi di crisi economica eh, e sociale che si cominciano a intravedere in maniera significativa nel resto dello stato spagnolo, poi eh, come dire, mh, emettono delle fatture che bisogna pagare e una di queste, io credo che anche verrà accompagnata dalla dalla situazione dei paesi baschi che può dare rendite, diciamo, al governo spagnolo in questo momento di difficoltà economica, però poi si possono trasformare in un ulteriore boom eh, dentro uno scenario come quello che ricordavo prima che potrebbe nei prossimi mesi portare per esempio a eh, la sinistra indipendentista ad essere probabilmente al governo già o a partecipare al governo delle, delle dei dei dei paesi baschi nelle sue varie articolazioni amministrative. Beh, saremo a vedere nel frattempo la la bandiera repubblicana è tornata a sventolare almeno per un giorno eh, sì, dalla. Saremo <ride> moltissimo, ha fatto incazzare moltissimo. Non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo perché Il problema, guarda, te lo dico in battuta, però eh, questi non hanno capito nulla di noi. Cioè, il problema è che dopo 50 anni di di conflitto e eh, cioè non, non hanno capito nulla, nulla, nulla, nulla. Per cui si sorprendono che si metta la bandiera repubblicana eh, il giorno stesso che il re di caccia in Africa di elefanti si fa male al culetto e si rompe il bacino no, grande dibattito su questa vicenda qua, tra l'altro avvenuto il giorno eh, appunto dell'anniversario della Repubblica della Seconda Repubblica battuta eh, col sangue col fuoco dal dal fascismo di Franco e e mettono quindi si incacciano moltissimo che il governo di Bildo, il governo della sinistra indipendentista nella città di San Sebastián, tra l'altro cuore di Franco, eh, cioè diciamo Gioiellino del di Franco e Gioiellino storicamente come residenza della famiglia reale, e sì, dove andavano a eh. fare le vacanze. È eh. eh certo, è eh certo. E c'abbia lì bello la bandiera eh, repubblicana, per cui il Partito Popolare si è incacciato moltissimo, moltissimo dicendo che questo noto incostituzionale. <ride> Vabbè, diciamo Vabbè, poi lo lo racconteremo più tardi agli eh, ascoltatori eh, e ascoltatrici okay. perché okay. Eh, è è giusto rimarcarlo. Va bene, Nicola, nel frattempo noi ti ringraziamo e ti salutiamo, insomma, ci risentiremo spesso nelle ultime settimane che la temperatura, mi pare che si stia abbastanza elevando. Lì da voi e speriamo anche da noi, ecco. Speriamo, Questo è l'auspicio. Va, Va bene, un abbraccio, un abbraccio a e a presto. Io e saluto a tutti quanti. Ciao. Okay, ciao.